Jesus och den samariska kvinnan. Kapitel 4, verserna 1 till och med 41. 1 När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler 2 Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. 3 Lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galilén. Fyra. Han måste ta vägen genom Samarien. Fem. Och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Sex. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källa. Det var mitt på dagen. Sju. Sju. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa det till henne. Ge mig något att dricka. Åtta. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariska han sa det. Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten 11 Kvinnan sade Herre du har inget att hämta upp det med och brunnen i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 Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Femton. Kvinnan sa det till honom. Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Sexton. Jesus sa det. Gå och hämta din man. Sjöton. Kvinnan svarade. Sjöton. Jag har ingen man. Jesus sa det. Du har rätt när du säger att du inte har någon man. 18. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. 19. Kvinnan sa det. Herre, jag ser att du är en profet. 20. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget- Ani säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. 21 Jesus svarade Tro mig, kvinna. Den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer ja, den är redan här. Då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. 24. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. 25. Kvinnan sa det. Jag vet att messias kommer. Alltså, dens morde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. 26. Jesus sa det till henne. Det är jag, den som talar till dig. 26. I detsamma kom lärjungarna. Det blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. 28 Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där 29 Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara med Sias? 30 Det gick ut ur staden för att söka upp honom. 31 Under tiden sade lärjungarna till honom Rabbi, kom och ät. 32 han svarade Jag har matat äta som ni inte känner till 33 Lärjungarna sade då till varandra Kan någon ha kommit med mat till honom? 34 Jesus sade Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk 35 Ni säger fyra månader till så är det dags att skörda men jag säger er lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. 36 Den som skördar får sin lön han bärgar gröden till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. 37 Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. 38 Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. 39. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade. Han har sagt mig allt som jag har gjort. 40. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem- Vans darna där 2 dagar 41 Många fler kom till tro genom hans egna ord 42 Och det sade till kvinnan Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare